Përshëndetemi që të daqë për vazhdojmë të utje me emra të radhës për sonde kemi për zjedhur disa emra me shkronjen së për me shkuj E filoj me emrin sabir apo sabri që do të thot i durua shumë Emri sadri që do të thot gjoks i par diqka për para Emri salih do të thot i mir Emri sedat ka kuptimin i drejt i shkat Emri segit ka kuptimin zotri Emri sinan do të thot hesht Një maj e hekurt në hesht Emri Suheil Që është i leht I pak komplikuar Emri Suleiman Do të thëtë paqësor Paqë